Si ështëo çndrimi i muslimanëve ndaj Isajit dhe a e kanë mbytur apo e kanë gozhduar atë? Ëm, me të drejtën kjo është një pyetje shumë interesante dhe ka nevojë për për ta shtjelluar pak më shumë në detaj. Normalisht Nuk plëcohet besimi besimtarit dhe i sa ti pranojt gjithë profetet e Zotit, gjëlle gjelalu hu. Nuk plëcohet besimi besimtarit dhe i sa ti pranojt gjithë libra dhe Zotit, që Zotit ka zbitur mbi të dërguarit e ti. Dhe piesë e këtyre libra vërsh dhe unëgjilli, ose ingjilli, piesë e këtyre profet vërsh dhe Isa, Jezusi, a.s., ne besojm librin qi ka zbritur ati dhe besojm te profet te dërguar te zotit qese ne nuk e besojm te profet do thos se nuk jemi musliman qese ne nuk besojm librin qi zoti i zbriti ati do thos se nuk jemi musliman mirpo ne ne besimin ne libr dhe besimin ne kte profetimin mes dy ekstremeve n lidhje me profetin ndermjet ekstremit qe e ben atë hyj dhe e ben zot bash me zotin xalaxalahu dhe ndermjet ekstremit qe mahuan se pranohen si profet ne themi jemi te mesem temi është rob i Zotit, njeriu si të gjithë tjerët dhe i dërguar i Zotit, profet, prej profetëve më të zgjedhur po të Zotit Xhelxalul. Po kushto dhe nidhim me Ungjillin, ndërmitatyrë që besojnë çdo gjë që ka Ungjilli sot, duke thonë se kjo është fjala e Zotit, kjo për ne është një ekstrem. Dhe ekstremi tjetër i atyre që e mohojnë fardhën nuk e pranojnë. Nësa ne themi, Ungjilli është një libër që Zoti e ka zbritur më parë, nuk ekziston dhe ky Ungjill, un Injili që është sot në duart e njerëzve, ka diçka nga fjala e Zotit, por nuk është ai në fund fjala që Zoti ka zbritur e, Isait alayhisalam sepse po ta lezosh sot dhjatën e ai aty gjen një etshkrim shkoi lindi lëvizi dikush për ty ata më që pash njerëz duke shkruar e pash dhun arsyeshme të shkruaj mbi jetën pra dikush një, një dikush për ty thot uh, un fola për atë që kam parë dhe dëgjuar dhe mbas sa më mirë thua dhe ne dëshmojmë që ky dishepull thậtërtën kanë pra, shumë argumente që dërgojnë se nuk është domethënë ajo që është inspiruar sistemi ne Kur'anin famë lart kanë të diçka të vërtetë në momentin që ftohen njerëzit për ta adhuruar e Zotin vetëm pa shok, në momentin që njerëzit ftohen për të lënë ligën, për të lënë kotën. Kështu që kanë të diçka për të vërtetës, porse pjesa tjetër nuk mund të jetë fjala e Zotit. Flas për konceptin e islamit dhe besimit që trajton fejen islamen në lidhje me Ungjillin ose Injilin. E thash të paathëni për të hequr kësht kuptimin ose atë që njëvishet musliman ose muslimant nuk besojnë në Jezusin, jo ne besojmë në Jezusin. Atë që muslimant nuk e pranojnë uh, Ungjillin si libër shkëndit, jo ne e pranojm, porse nuk pranojmë këtë që Zoti është nduar te njerëza. Për shembull, po të lexosh Kur'anin famë lart, Meriemia ose Maria përmendet në Kur'an më shumë se 30 herë. Jezusi përmendet në Kur'an më shumë se 20 herë, ndërkohë që profeti i Islamit Muhamedi në Kur'an përmendet vetëm 4 herë. Ndërkohë që profeti ka thënë për Marien, për për nënën e Jezusit, ka thënë gruaja më e mirë që ka parë historia e njerëzimit. Do thot vlerësim, do s'ka thënë për nënën e tij. Ka thënë për nënën e Jezusit, gruaja më e mirë që ka parë historia e njerëzimit duke kish një trajtim të shkurtër dhe pozicionin, ne i besojmë mrekullit sepse unë për shemb ndonjëherë kur unë me miqtë e mi ortodoks ose me miqtë e mi katolik, thonë ju muslimanë kan pastë për shemb debatet, atë ju nuk i pranonin mrekullit e Jezus, por kuptojnë se ne i pranojmë. Madje ne kemi mrekullit që ju nuk i kemi në Bibël, ju kam thënë. Për shembull, ju në Bibël nuk e keni që Jezusi ka folur në djep, ndërsa në Kur'an e kemi që Jezusi ka folur djep. Pra diçka që Bibla nuk e ka, ne e kemi dhe e besojmë. Ne besojmë se ai me me emër të Zotit dhe me ndimin e Zotit e ringjallët të vdekurit, shromëto të smurët, i zbriti tryeza nga qielli i ka folur të, të njerëzve që ishin nga djepi. Pra me kullit ne nuk mund të jetë ndjerëu musliman nëse nuk i pranon me kullit që Zoti i ka dhënë Jezusit Isaet alayhis salam. Mirëpo ne besojmë se ai ishte robi i Zotit dhe dërguari i tij. Ashtu siç ka thënë ai për veten në ti fjala e parë që ka shqiptuar, mbasi erdhi në jetë në kësaj bote Në normë ne kemi një kapitull kapitul të veçantë që quhet Kapitulli Mimarin, ë, Suret Omerjan. Pra Zoti flet se si i erdhi kryeangjulli, si i foli, debati etj. Kjo është temë e gjerë, ka nevojë për një trajtim të veçantë specifik. Dua të them me këtë që ne i pranojmë gjitha këto, por se thimë ashtu siç ka thënë ai për veten e tij. Qale in Abdullah, ata ni al kitab wa ja'alani nabia. Tha, un jam rob i Zotit. Zoti mua më ka dhënë librin dhe më ka bër profet. Për këtë asaj po të, të lexojmë disa vëndën ungjill, ë te ungjilli sipas Markut apo Mateut gjën për shembull që thot vetëm se Zoti më ka Zoti ka thën vetëm Zotin tënd aduro dhe vetëm atij vetëm për të bjerë me fytyrë për tokë. Me fytyrë për tokë do thotë seçde, pra vetëm Zotit luti, vetëm Zot. Pra perëndis, ose kur e pyetën i than kur do të bëhet kiameti, kur do të ndodh ora pra shkatërimi, tha atë e din vetëm ati pastaj se që nuk është Zot. E thejti është shumë fakte të argumenteve që tregojnë, pa ne nuk e pranojmë që ai tiet Zot, pa e pranojmë si profet i Zotit të dërguar të Zotit, dhe ky nuk është vetëm besimi i muslimanëve. Kemë një sekt në fenë krishtere, unitarianët ata të cilët besojnë se Jezusi nuk ishte Zot, por ishte i dërguar i Zotit dhe profet pa nuk është thjesht një besim që e kanë vetëm muslimanët, ka edhe sektet kristere, fraksionet kristere, të cilat e kanë këtë lloj besimi siç e kanë musliman. Pa nuk është ky besim që ne kemi për Jezusin një risi në historinë njerëzore, përkundër asaj që është diçka që është e njohur dhe në botën e krishterë. Madje di, dikur njëri prej papëve ka qenë unitarian, pra që ka besuar se Jezusi është thjesht i dërguar i Zotit dhe nuk ka qenë Perëndi, pa nuk ka qenë pjesë e hyjnisë dalim tek ajo kuzotin e, e Kur'an thot as nuk e mbyten as nuk Normalisht do të dalim tek përgjigja njëngelite... por se e pash domosdoshme këtë ndërhyrje do të thon për të dhënë një koncept më të gjer mbi besimin që kanë muslimanët për Jezusin për Isa ibn alaihissalatu wassalam Normalisht ndinim me pyetën që është bërë Zoti e ka thënë përgjigjen Kur'an thot Zoti wama kataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum as nuk e kanë vrar as nuk e kanë kryzuar porse ashtu është dukur atyre Normalisht komenti i kthi ajeti është transmetuar nga disa prej shokëve të profetit Alayhis salam. ë Ndërkohë që romakët kërkonin Isaun Jezusin për ta ekzekutuar në bazë të asaj që në bazë të vendimit që kishte nxjerr gjyqi i i rabinit gjyqi hebre, pra që ishin priftërinjt hebrej asaj kohe, ata kishin dhënë OK-in okay e tyre nëse do të themi kështu për ekzekutimin e Jezusit. Jezusi i mbledh dishepujt e tij dhe u thot: Kush për ju do të shëmbullo, do të shëmbullohet në fytyrën time, në pamjen time dhe ai do të jetë në të njëjtin grad me mua në xhenet, në parajs. Një djalosh i ri, më i riun mesin e tyre, thot: Unë. Ai e përsëriti, thot: Ulo, i thot Jezusi, i thot: Unë. Ai e përsëriti përsëri për herë të dytë, ai thot: Unë, i njëti djalosh. E përsëriti për herë të tretë ai thot: Unë dhe thot: Po ti e meriton. Kjo është një koment, një koment tjetër, zotë shëmbullimin e Jezusit ia ja dha tradhtarit. Kjo që ai i cili është ekzekutuar është tradhtari, i cili dhe spionoi për vendodhjen e Jezusit. Për këtë arsye, për tradhtarin nuk diet përfundimi i tij. Dikund në Bibël thuhet se ka vrar veten, diku thuhet se e kanë ekzekutuar, pa nuk ka gjë të qartë lidhur me përfundimin e tij. Pra, edhe ky është një koment i arsyehtueshëm, e rëndësishëm, kur futën ushtarët romak për të rrëmbëyr Jezusin, Jezusin vjet në qia. Pra Këtë arstu e Zotit thot, asë nuk e kanë rarë, asë nuk e kanë kryzuar, por se u është përngjasuar atyra. Dhe ne muslimanët besojnë se Jezusi është gjallë, a njështë në qijelë, dhe Zotit do da këthej një dit në tokë për të vendosur drecim në tokë. Kërë është koncepti i islamit, ose kështu besojnë ne muslimanët në lidhje me Jezusin, në lidhje me vrasin e ti, apo me kryzimin e ti. Këtë arstu e Zotit thot, asë nuk e